Tăranul și șarpele Cum se întâmplă uneori, să pară împrietenită cu un om o fiară, așa și șarpele viclean s-a împrietenit cu un sătean. Îi sta în sân sau se muta prin casă, se încolăcea în pat, ori se lungea pe masă, se strecură între boarfe în dulap, și omul îl iubea ca ochiul lui din cap. Încetul pe la el nu mai dă dură prietenii de fel. Săteamul întreba pe fiecare: De ce mă părăsi, răți, frățioare? Nu v-a primit cum trebuie nevasta? Nu v-au plăcut bucatele? Ce e asta? Ba din potrivă, i-a răspuns Matei. Dar nu mai sunteți doi, ci trei. Și al treilea, umblând pe la picioare, este făptură rea și mușcătoare, unde stai și oricum te învârtești, ești nevoit mereu să te ferești, că de giganea ta mică ni i tuturora frică. Morala am câteva cuvinte, ale prietenii culoarea minte.